A hét hős lépésről lépésre haladt a sűrű orkámban, egymásba kapaszkodtak, hogy elnevezítsék egymást. Ártú ment elől, követve a tájoló műszerjelzéseit, amely olyan nyelven darolt neki, amit nem torzított a szél. A nyomában Sripio majd Leila, aki hántvezette, a végén Luke és Lando támogatták a bizonytalan léptűvukit. Vukit. Ártu hangosan füttyentett, mire mindnyájan megálltak. A forgó át homályos, sötét körvonalak derengtek. Nem tudom, ordította Hán. Nem látok más, csak rengeteg kavargó homokot. Mi sem látunk mást, ordította vissza Lók. Akkor azt hiszem gyógyulok. Néhány lépés, a sötét árnyék még sötétebb lett, és a sötétségből előbukkant a millenium Falkon, Két oldalán pedig lúk X-szárnyú gépe és egy kétüléses Y-szárnyú. Ahogy a társaság behúzódott a falkon árnyékába, a szél némileg csendesedett, most már olyan volt, amit zord időjárási körülményekként lehet jellemezni. Sripio megnyomott egy gombot, és a feljáró híd zümmögve leereszkedett.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 – Sies vissza! ismételte. Sietek! ígérte Lúk. Gyere, Ártu! Ártu az x az gurult, és búcsút füttyentett szépiónak. Viszlát, Ártu? válaszolta a gyengéden. – A készítő áldjon meg! Ugye vigyázni fog rá, Lúk gazda. De Lúk és a kis robot már a repülőgép túlsó oldalán voltak. A többiek egy darabig mozdulatlanul álltak,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 Dartweder a Halácsilag vezérlő termének képernyőjén figyelte közeletjüket. Mikor küszöbön állt a dokkolás, Gergerot parancsnok meg egy szakasz birodalmi romosztagos kíséretében kivonult a vezérlő központból és a dok felé vette útját. Urafogadására indult. Véder pulzusát és lélegzetvételét gépek szabályozták, így nem tudtak felgyorsulni, de Mellében valamiféle vibrálást érzett, most, hogy a császárral találkozik. Nem tudta volna megmondani, mitől. Teljesség, hatalom, sötét és démoni uralom érzete, titkos vágyak, féktelen szenvedély, teljes alázat, ezek kavarogtak véder lelkében, míg a császárhoz közeledett. Mikor belépett a kikötődokba,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 A nagy csarnokban csendült. A feljáró híd tetején megjelent a császár. Lassan jött lefelé. Kisember volt, a kortól és a gonoszságtól aszott. teste, göcsörtös botra támaszkodott, hosszú, csukjás köpenyt viselt, Hasonlólt a dzsedik köpenyéhez csak feketét. Ráncos arcán olyan vékonyan tapadta hús, hogy szinte csak koponya volt.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 Álma közel állt a megvalósuláshoz, érezte, nagyon közel. Minden esemény megfelelően alakult, hogy Jedi ügyességgel irányította őket, ahogy finoman kikényszerítette a sötét erővel. A halálcsillaga a terv szerint készen lesz, uram, susogta véder. Igen, tudom, felelte a császár. Jó munkát végzett véderlovak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 Véder. Véderrel kell leszámolnod. Akkor csak akkor leszel egészen Jedi, és előbb vagy utóbb szembeszállsz vele. Lúk tudta, hogy ez lesz a próbatétel, nem is lehet másként. Minden törekvés valamilyen döntő pontra irányul, lúk harcának mélyén pedig véder rejtőzött.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 Messze a dagoba párás mocsaraitól, anyja szobájában, anyja és húga, a húga. Lejla. Lejla a húgom, Tört ki, és majdnem átesett a fatörzsön. Jók a megérzéseid, bólintott Ben. Aztán rögtön elkomorodott. Rejtsd el mélyen az érzéseidet, lúk. Becsületedre válnak, de meg lehet, hogy a császárt szolgálhatják.